az Jézus szolgálatának a következő fejleményét olvashatjuk. És este felé pedig, amikor leszállt a nap, mind ő hozzávitték a betegeseket és az ördöngősöket. Az ördöngősöknek a görög eredetie a daimonizomai szó, és démonizált embereket. Hogyha angol betűkkel, angol vagy magyar betűkkel leírnánk, akkor a következő módon hangzana ez.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 Képhez, tulajdonképpen ugyanazt az eseményt írja le Lukács 4. fejezetében, 40 és 41 es verszakban. Tehát ugyanaz a leírás ugyanarról az eseményről. Lukács 4.40. A nap pedig mindenek, egy különféle betegeik valának, ő hozzávivik azokat. Ő pedig mindegyik őkre ráávetvén kezeit meggyógyítá őket. Sokakból pedig ördögök, démonok is mentek ki. Kiáltozván eddig.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 és meg volt görbedve, és teljességgel nem tudott felegyenesedni. Látjátok, ezt a betegségnek szelleme okozta. Meggörnyeztette a testét, úgyhogy nem tudta nem tudott felegyenesedni. Amikor Jézus látta, őt előszólítás mondanéki aszony asszony, feloldattál a te Figyeljétek meg! feloldattál szó, ez a szó arra utal, hogy meg volt kötözve előtte, de még semmi nem változott meg. És reálveték kezeit, és azonnal, benne volt ugyan a betegség szelleme, de mégis reálveték kezeit, és azonnal esedék, és dicsőíté az Istent. Felelvén pedig a zsinagóga fő, haragudva, hogy szombatnapon gyógyított Jézus, mondta a sokaságnak, hat nap van, amelyen munkálkodni kell, azokon jöjjetek azért, és gyógyítassátok magatokat, és ne szombatnapon. Felele azért néki az Úr, és mondta Képmutató, szombat napon nem oldja el mindenitek az ő ökrét vagy szomarát a jászótól és nem viszi itatni. Hát ez, az Ábrahám leányát, akit a sátán megkötözött immé ma 18 esztendeje. Nem kelletté feloldani? Figyeljétek meg, 18 éven keresztül. Nem kellett feloldani e kötélből szombat napon? A zsinagógának volt tagja, zsidó asszony volt, és ez a borzasztó fizikai problémával volt megkötözve. Nem volt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 Ez az utolsó, amit gondolnánk Jézus szolgálatáról. Ugyanazon a napon jönnek, jövének ő hozzánémelyek a farizeusok közül, mondván néki, eredj ki, és menj el innét, mert Herodes meg akart éged ölni. Mondanék elmenvén, mondjátok meg annak a rókának, vagyis Herodesnek, ímé, ördögöket űzök ki, és gyógyítok ma, és holnap, és harmadnapon elvégeztetem.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 S aztán nézzük meg az evangélium végén az utolsó kikületést, először is Márk 16-15-ben. Márk 16-15 és következő verszakokban. Azt mondja, elmennén szélesebb világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követi. Az én nevemben, és mi az első jel? Ez az első, az én nevemben démonokat űznek. Nem küldte őket úgy ki, hogy előtte nem biztosította volna azt, hogy hogyan kell bánni a démonokkal. Shamaki who said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 evangélista a Bibliában, Fülöp. Az ő szolgálata az apostolok cselekedeteinek 8. fejezetében van leírva. Apostolok cselekedete, 8.5. És Fülep Lemenvén Szamária városába prédikálja vala nékik, Krisztust. Filip üzenete nagyon egyszerű volt. Egy szavas üzenet. Szamáriában Krisztus prédikálta, a gázai úton pedig Jézust. A sokaság pedig egy lélekkel figyelmezett azokra, amiket Fülöp mondott,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 Más ember is ugyanezt tenné. Hogyha tiéd lenne, ők is felvennék. És tudod, mi van e mögött? Bármi is van, ez egy személy. És e a hang mögött egy démon csalogat téged. De hát tudom, hogy semmelyikőtök ilyet még nem tapasztalt, csak én. Démonok zaklatnak.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 tudják, hogy mikor tudnak beköltözni. Általában azt a példát szoktam használni, hogy egy üzletembernek borzasztó napja volt mondjuk az irodájában, minden rosszul sikerült, a titkára rosszul dolgozott, a légkondicionálás felmondta a szolgálatot, a hazauton dugóba keverett egy órát át az autópályán, és mire végre hazakerül, akár hiszi, akár nem, a felesége elkesett a vacsorával. Gyerekek rohangálnak üvöltve, és aztán felrobban, elegen van, amikor belép az ajtón.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 És mielőtt túl messzire mennénk, hagyj mondjam el, hogy ennek bizonyos megnyilvánulásai, bizonyos következményei vannak. Azt fog elkezdődni, hogy az embernek a, az ujja elkezd viszketni. És néha azt mondják, hogy princ testvér, mi a baj velem? Az újai megkezdenek, állandóan viszketnek. És néha megmerevednek, néha össze visszahajolnak, meggörbednek, és aztán csak a fülébe sugom, hogy a te problémák az önkielégítés. Tagad meg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 Szuper szellemiek kívánnak, elhatározzák, hogy nem házasodnak meg, vagy ha meg is házasodnak, nem élnek együtt a házassásukkal, és abban is szuper szellemiek, hogy mit egyenek. Én hiszem, hogy bölcsen kell étkezni, de nem csinálok vallást ebből. Értitek? Abban a pillanatban, hogy, hogyha vallásos kérdésé válik ez, a démonikus határán vagy. És biztos észrevetted már, hogyha olyan emberekkel, akik étkezési divatokba kerültek, nem lehet már másról beszélgetni. Ez egy másik jele annak, ha valami démonikus. Mindegy, hogy mivel kezded a beszélgetés, mindig az ételnél lyukadsz ki. Ne ezt, ne azt. Sok minden van, amit én nem eszek, de ebből nem csinálok vallást. Értitek? Rendben. Kilencedik pont a fizikai testünk területe. Sok példát már átvettünk az evangéliumokból. Véleményem szerint bizonyos dolgok általában démonikusak, sorsan mondanám, hogy kivétel nélkül, mindig.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 Ezzel véget ért a tanítás, aminek a címe, hogyan lehet azonosítani az ellenséget. A szabadulás alapelvei című tanítás első része volt ez. További tanításért ezzel a témával kapcsolatban kérem írjon nekünk, és kérje a 64 oldalas ingyenes katalógust Derek Prince bibliatanításairól tanításairól videó és audio kazettán és a megjelent könyvekben. A címünk Derek Prince Ministries, Postafiók 300, Fort Lauderdale, Florida, 333-02, Egyesült Államok. A Derek Prince Ministries videó videófelvételét látták.